Életképek Hivatás, sors, gondolat Közelképek érdekes emberekről Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Berező Ildikó vagyok. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Most az Életképek magazint hallgatják ebben az órában. Nagyon érdekes beszélgetésre számíthatnak, aki velünk tart. A szabad beszélgetünk. Vendégeink a stúdióban Báti Márk nagymester, és Nacsádi András az előző nagymester. A szabad ö, számomra is eléggé ismeretlen fogalom, és elsőre, ami hozzá kötődik nekem, a titkosság. Ö, de most mégis itt a stúdióban vannak azért, hogy erről beszélgessünk. Akkor kezdjük elvel. Hát, ha már fölmerült a titkosság, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Báti Márk vagyok a Magyarországi Nagyúriens Jelenlegi Nagymestere. Mi szívesebben használjuk azt a kifejezés, hogy diszkrét társaság. Rendben van egyfajta történelmi hagyománya, hiszen a szabad gondolkodókat voltak olyan történelmi időszakok, amikor üldözték. Magyarországon is a könyvesség voltak olyan időszakok, amikor be volt tiltva. Ezek általában olyan történelmi korszakok voltak, ahol hát diktatúrát kellett elviselnie az országnak. A... Én értékrendemben az egyik legszebb, és mondhatom, hogy valóban elveink szerinti megközelítése ennek az úgymond titkosságnak, diszkréciónak, hogy mivel a szabadkönösség alapvetően egy filantróp, felvilágosult, szellemiségű, valami módon banálisan hangzik jót és közjót tenni akaró társaság, és ilyen szempontból nem azért tesszük a jót, nem azért munkálkodunk magunkon is, amennyire kifelé tudunk hatni, hogy, hogy ezért bármiféle elismerést, válveregetést, kis bronztáblát kapjunk, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez a az igazi nagybetűs emberi léthez méltó cselekedet, és hát ezt a segítséget, és ezt a jó cselekedeteket szérszerű, illőbb, stílusosabb, diszkréten a háttérból tenni. És a még a névnél maradva a szabad köművesség. Tehát hogy a köművesség szómér szerepel benne, és mellette a szabad, hogy erről... Reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Nagysádi András vagyok, az előző nagymester a Magyarországi Nagyoriásnak. A szabad elsősorban azért szabad, mert szabad gondolkodó. Az eredetünket általában három irányból szokták meghatározni a történészek, Egyrészt a középkori katedrális építő szabad től, valamint a, a középkori lovagrendektől, és hát a rózsakeresztes alkimista társaságoktól is származtatják őket. Annyi viszont bizonyos, hogy főleg a 18. századi felvilágosodás az, amelyik leginkább hatott a szabad úgy a szellemiségében, mint, mint egészében. A szabad kőműves azért volt szabad a középkorban, mert nem tartozott semmilyen grófsághoz, sem a királyhoz, kizárólag az egyház feladatát végezte a katedrális építések során és nem fizetett sem vámot, sem hídvámot, sem útvámot, hogyha egyik vagy másik grófságból járt ide vagy oda. A szabadságát azután későbbiek során különböző pátensek igazolták királyi és, és, és egyházi pátensek kifejezetten azért, hiszen az egyháznak dolgoztak, mint katedrális építő cégek. A mai szabad is végül is az iniciatikus szertartásain, avatási szertartásain ezeket a kőfaragó céhek által használt szimbólumokat örökíti át, mint egy hagyományőrzőként. Kérdezhetek erről az avatási szertartásról? Nos, hogy... ez tartozik a titkok közé, hogyha lehet azt mondani. Nem annyira azért, mert olyan borzasztóan titok lenne, hiszen ha Nyugat-Európában jár, bemegy egy nagyobb könyvesboltba, botba, tucat számra fog találni a szabadkönyvességről szóló könyveket, amelyekben pontosan le van írva, hogy mi történik egy avatási szertartáson. Mi hagyományból ezt nem mondjuk el, hogy hogyan, meg, hogyan történik. De ugyanakkor azt is hozzáfűzném, hogy ugyanolyan dolog ez, mint elmesélni egy színházi darabot. Ha valaki nem éli meg, akkor teljesen fölösleges, hogyha ismeri a részleteit, mert úgysem érti. Magyarországon mióta létezik ez a szervezet? Magyarországon. Már a 18. század közepén elkezdődött, mi több a a költők voltak azok, akik az első szabadkömbösek voltak, Bacsányi, Berzsenyi, Kazinci kölcsei. Majd az 1795-ös Jakobinus felkerés után, a Martinovics felkelés után betiltották. Martinovics Ignác is természetesen szabadkömbös volt. Később a 48-as alatt újra szerveződött, de igazából nem ö, tudott tökéletesé válni, annak ellenére, hogy Kossuth Lajos is szabadküvős volt. Végül a kiegyezés után alakult újra. Igazán is formálódott meg olyan formában, amely igazután aranykorát élt egészen 1919-20-ig, amikor betiltotta először Kumbéla, majd pedig Horti Miklós. Nagyon meglepőek a nevek, legalábbis számomra ismeretlen, hogy akár magyar, akár nemzetközi vonatkozásban kik voltak szabadkönyvesek, meg az előbb, hogy a könyveket mondta, lehet, hogy ez is a tudatlanságom, de nem ismerek Magyarországon megjelent könyvet. Miért foglalkozna? Folyamatosan jelennek meg könyvek, tehát most a közelmúltban is, például milyen cím a szabadkönyvesség, egy egész jó könyv jelent meg. A, ezek a, általában angol szerzők magyarra fordított ö, kiadásai. Nem olyan rég ö, kifejezetten, kimondottan különbességről, ez kb. két-három évvel ezelőtt ö, egy kétkötetes a szabadkömbesség, majd a lelepezett szabadkömbesség címmel. Mm. Elég szép kiállátású két kötet jelent meg. Úgyhogy ö, ö, aki a téma iránt érdeklődik, talál anyagot. Még talán annyit haszszabb -e a történeti dologhoz és a, és a magyar vonatkozásokhoz, hogy a mai modern szabadkönyvség, tehát ami már nem cél nem gyakorlati céhes és nem, nem kifejezetten külfaragó, vagy akár a lovagrendi hagyományokat már egyfajta ilyen rituálékban, a mai formákban szervezett módon megjelenítően, ez 1717-ben ez egy fontos dátum, alakult ez Londonban, Alúthoz és Rostéhoz címzett fogadóban már meglévő páholyok hozták létre az első nagy páholyt és ekkor született meg az úgynevezett anderson alkotmány ami a szabadkönövességnek egy szellemi fundamentuma és ett, ettől a dátumtól indult egy e, részben ekkor a felvilágosodás szellemiségétől átítatva egy, egyfajta fellendülés ennek a mozgalomnak. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon, az akkori Magyarországon e, néhány évtizeddel ezután már megjelentek az első páholyok. Ezek persze német nyelvű, de zömmel elég nagy szám a magyar arisztokratákat tartalmazó e, társaságok voltak. És volt egy, volt egy nagyon szép kezdet, amit a, amit a Martin Ovidycev zárt le. Hozzátéve persze, hogy ö, ö, nem lehet azért teljesen összekapcsolni a, a Jakubinus mozgalmat és a szabadkönyvő. Sok szabadkönyvős volt Jakubinus, de nem minden Jakubinus volt szabadkönyvős. Tehát ö, ez egy ilyen ö, furcsa dolog. És, ö, és például most a közelmúltban ö, ö, alakítottunk egy új páholyt, ami pont egy magyar 1792-es páholy szimbólumát, szellemiségét kívánja folytatni. Annyit még Igen. elmondanék, hogy a 48-as emigrációból visszatért, külföldön szabadművesség vált személyek alapították újra azt a majdzinős Magyarországi Nagyoriást, amelynek most jelenleg képviselői vagyunk, Három nevet említenék, csak Tűr Istvánt, Klapka Györgyöt és Andrási Gyula-Krófot, aki később miniszterelnök lett. Ez a bizonyos magyarországi nagyolíjás 1871-ben alakult meg. Az első nagymestere Tűr István volt, és a tiszteletbeli nagymestere nem más, mint Kossuth Lajos volt, aki akkor már Torino-ban itt csak próbálom összerakni a milyen fogalmakkal. Most ismerkedek ez a páholy, és nagyon hogy, hogy hogy építkezik vagy. Mit most a, a páholi, az a köműves élet alapegysége. Az, az a közösség, ahol egy főmester vezetésével ö, testvérek összegyűlnek, dolgoznak különféle szimbolikus, filozófikus táblákat meghallgatnak, ott folyik a gyakorlati szervező és egyéb ténykedés, ott, fog, ott folyik az iniciatikus beavatások és ö, egyéb rituális munkák, összejövetelek, rituális bankettek, egyebek. Na most a Páholy, ahogy mondottam, élén egy ö, évről évre, újra választott, maximum háromszor lehet valaki főmestert, tehát három utá, után le kell köszönnie, uh -huh. nagyon kivételes esetben kaphat még egy év kegyelmet, uh -huh. de, de egyfajta rotáció a rendszer sajátossága, és sajátosság az, hogy a kezdeti időktől, tehát már 18. századtól ez egy nagyon demokratikus módon történ, történik, és ez, ez a fajta ez szerintem a társadalomra kifelé is nagyon pozitívan hatott abba a korba, hozzátéve, hogy úgymond az érceket a templomon kívül hagyjuk. Tehát a Szabadköves Páholy volt az a sajátos hely, ahol a 18. századtól kezdve minden, elég számos arisztokrata tagja volt, bizony mindenfajta úgymond rendjelét, kitüntetését, kardját, amit ugye csak a nemesek viselhetnek kint kellett hagynia, amint belépett a páholyban, ugyanolyan ember volt, és ugyanannyit ért idézőjebe, mint bármelyik közember, vagy egy egyszerű iparos, vagy akármilyen más testvér. És ez a, ez a páholy, ez, ez mint a körülönes alapfundamentuma, egy alap egysége, alapszervezeti egysége, tud szövetségre lépni más páholyokkal. A páholyok szövetsége a páholy. Például a Magyarország nagy nekem sem titok mondhatom, hét páholya van. Vannak na, a mi nagypályonak sajátossága, hogy van, tehát kétfajta ritusban dolgozunk, ebben most bonyolult volna belemenni, de az a lényeg, hogy, hogy a páholyok szövetsége nagypáholy, és ennek a a az élén egy demokratikusan megválasztott vezető nagymester áll. Azt mondhatnám, esetleg így összefoglalva az egészet, hogy egy szabad páholy ma, és egyébként korábban is, de ma főleg, elsősorban egy szellemi műhely. Ugye a központi szimbólumrendszerünk azt mondja ki, hogy végül is az ember egy durvakő, egy csiszolatlan durvakő, amelyen munkálkodni kell, vagyis tökéletesíthető. Na most az öntökéletesítési folyamat, ez végül is egy szellemi munka, és ez történik egy páholyban. Ugyanakkor minden páholy arra törekszik, hogy kicsiben a társadalomnak a keresztmetszete legyen. Ezért mondjuk azt, hogy egy, egy szabadkönyves páhaja az a fórum, ahol olyan emberek találkoznak össze, akik egyébként a hétköznap életben valószínűleg soha nem váltanának szót egymással ez adja valahol igazából egy szabadpics az erejét és a, a szellemi színvonalát is. Az más kérdés, hogy idővel azért apránként minden páholy specializálódik egy bizonyos területre. Most gondolok itt kérdésekre, ezotérikára, művészetre, vagy bármi másra, hiszen egy ilyen páhojon belül gyakorlatilag mindenről beszélünk. Kivéve két dolgot, és ez a világ összes szabadpünyvessére vonatkozik, hogy sem vallási, sem napi politikai kérdéseket nem vitatunk meg. Ez pedig éppenséged a tolerancia szempontjából fontos, hiszen egyik is mérünk az abszolút tolerancia. Még esetleg Igen. egy rövid gondolatot, ha már itt a civil rádiból beszélünk, tehát, hogy a civilség, hogy a politikát kívül hagyjuk, és valóban minden hangsúlyozom politikai felhang nélkül egyfajta polgári Társad, Olyan fajta társadalmi és társadalomért felelősen tudott kialakítani az emberekben, ami elsősorban a civil társadalom dolga. No hát ebben úgy érzem, a 18. század óta, vagy lehet, hogy már korábban is, ami a legendás, legendák időszakában teendő a könyvesség esetében. Szervezetünk bizony egy fontos mérföldkő volt, és, és mondhatni, hogy, hogy annak a fajta demokratikus, modern társadalom szemléletnek az egyik, egyik úttörője. Hallhat, tegyem hozzánkod meg, Én... hogy hogy ugye megkérdeznék nyilván és, ak na és akkor végül is mit csinálnak ezek ott ebben, ebben a pályában nagy titokban? Jaj, hát inkább az eredményeket sorolnám föl, amelyek, amelyek azért úgy hiszem mérföldkövek voltak az eltert két-háromszáz év során. Hát ugye a páholyban vita folyik a legkülönbözőbb féle emberek véleménye alapján, és ennek az eredménye lett aztán többek között a Párizsi konvent, konventben hozott egyetemes emberi és polgári kiáltványa vagy az amerikai Egyesült Államok alkotmánya, vagy a rabszolgasság eltörlésére szóló törvény, vagy az átláos és titkos választójog, vagy a kötelező és ingyenes közoktatás. Magyarországon például egy csomó karitatív tevékenység, mint a Vakok Intézete, Mozgássérültek szervezete, a Vöröskereszt, a Mentők szervezete, ezek mind-mind olyan eredmények voltak, amelyeket a szabadkönyves párhagyokon belül terveztek meg, majd pedig ö, anyagi támogatásokkal, kateriatív módon szerveztek meg. Nekem ezek úgy tűnnek, hogy valahol politikai kategóriák. Ha én nem tudnék a szabadkönyves párhagyról, és nem tudnám ennek a létét, akkor azt gondolom, hogy ezt, ez a dolga a politikusoknak. És úgy tűnik, hogy ők mégsem végzik ezt el, tehát kell. Az önök léte, ez igenis szükséges, van létjogos útságon, és akkor viszont az a gondolat, hogy a politikusok hiányosan végzik a munkájukat, tehát hogy gondolják ezt? Nem, nem egészen erről van szó. Mi semmilyen politikai pártot vagy szervezetet nem támogatunk, és semmilyen hatalomra nem törünk. Nem ez a cél. Ám de szeretnénk valamilyen módon katalizátora lenni ennek a bizonyos polgári alakulásnak, átváltozásnak, amelyet egyébként Báti már említett az előbb, kívülről indirekt módon segítve önmagunkat segítve, és ezáltal az emberiséget segítve, ezáltal a társadalmat segítve. Tehát ezek a, a tevékenységek, ezek az eredmények, amiket felsoroltam, úgy hiszem, hogy ezek egyetemes értékűek, nem kifejezetten egy országra vagy egy politikai rendszerre vonatkoznak, hanem általánosságban mindenre. Uh -huh. A humanizmusra, amely egyébként hát, a legfontosabb jellemzője talán a szabadküzdességnek. A kérdésfeltevésben az is benne, hogy tulajdonképpen bármelyik civil szervezet a maga szakterületén, ha általánosságban nézzük a politikát, valamilyen szinten politikai tevékenységet folytat. De ezt máshogy teszi. És ez az a fontos momentum, ami civil létes egy civil szervezetet. Nem az a cél, hogy hatalomba kerüljön, nem az a célja, hogy ebből bármi bármilyen módon egyfajta politikai tőkét kovácsoljon, hanem azért, mert ér érzékel egy problémát, és nem vár arra, míg valaki más ezt vállára és megcsinálja, hanem társadalmi, önkéntes lelkesedésből, a közjú iránt elkötelezettségből vezérelve neki Be, fog, is. bennem is ezt fogalmazódott meg, hogy ebből hiányzik az a bizonyos hatalomvágy, ami a politikusokat általában jellemzés, ami miatt az emberek, a polgárok csalódnak a politikusokban, hiszen azt látjuk, hogy évről évre, hogy valamit megígérnek, mi egyszerű emberek megválasztjuk őket, és nem valósul meg most nem szeretném a politika fele elvinni ezt a témát, csak én azt látom, hogy önök végül is azt végzik el a megfelelő szerénysége, vagy a büszkeségről való lemondása, amit politikusok pénzért kellene, hogy megtegyenek. Ugye? Ha jól sejtem? Hát ez egy kicsit ö, élesen, élesen fogalmazott, szóval én nem merném ezt a teljes egészre magunkra vállalni, azt viszont igen, hogy a 21. század küszöbén nem csupán Magyarországon, bár a közép-európai országokban ez inkább jellemző, egy bizonyos etikai űr jelent meg, egy, egy, egy amorális társadalmat élünk, ahol, ahol az emberek keresnek fogódzókat, támaszpontokat arra, hogy, hogy hogyan tovább, hiszen úgy az egyházak vagy különböző szervezetek nem igazán tudnak választ adni az ő lelki belső problémáikra, etikai problémáikra. Tehát ugye, nem, vallás nem vallásról ezzel. beszélek, hanem általá, általános etikai problémákra nem tudnak igazából választ adni, és erre törekszik valahol a szabadkünyvesség, és a magyar szabadkünyvességnek úgy hiszem, hogy ez a legnagyobb feladata itt és most. Hiszen a szabadság egyenlőség, testvériség, hármas jelszabát, amit immáron 300 éve hirdet a szabadkünyvesség, valahol már többé-kevésbé egy demokratikus rendszer megteremtette. Az más kérdés, hogy mennyire tudunk hozzá viszonyulni mind a mai napig de nem elírhetetlen ö, cél. Viszont ö, egy olyan, olyan közegben élünk, ahol, ahol ö, inkább annak van értéke, hogy valaki hogyan tudja a másikat átejteni. Hát ez negatív érték. Természetesen. Ehhez még annyit, hogy valóban, amiről Nagysádi Jönders beszélt korábban, hogy a kövességnek egy nagyon pozitív és sajátos eleme, hogy tényleg nagyon különböző emberek próbálnak itt testvéri egységben együtt munkálkodni. Szóval ez egy olyan emberiskola, különféle vallású, világnézetű politikai meggyőződésű emberek. Tehát ez egyik legnehezebb feladat, nem? Így és és működni. Így, így van, és pont-pont ez a, ez a talán egyik legszebb vonása. Hogy mégis, mégis Egyfajta bizonyíték ez arra, hogy igen, és ez lehetséges. Ha vannak ügyek, igazán a jó szándék őszinte és tiszta, akkor ez túlnyúl azokon a fajta különbségeken, ami esetleg szétválasztott embereket. Szentexüperi mondta azt, ugye? Most rosszul fordítva és idézve, hogy a különbözőségettől leszek gazdagabb testvérem. Uh -huh. Hát ez az abszolút tolerancia és hát erre törekszik a szabadküldesség minden tekintet Így van. ezért zárunk egyébként a sorainkból olyanokat, akik abszolút szélsőségesek na most, és ez, ez, ezért mivel egy fontos kategória, nekünk, nekünk nincsenek dogmáink tehát nem akarjuk az egyének megmondani, hogy igen, ez az egy és kizárólag üdvözítő út hanem azt halljuk, hogy sok üdvözítő út van, a cél legyen egy pontban az a, az a sok irány találkozzék, és az, az legyen jó és persze ez nem teljesen a postmodern relativitás elmélet, ez azért adáig ne haladjunk el, de, de tény és való, hogy a különbözség pontosan abban különbözik minden uh, vallástól és minden egyháztól, hogy nem hirdet egy és bontatatlan igazságot. Uh, hmm. Hanem ez keresendő. Ez szerzőzetileg hogy működik? Tehát önök ösztönnek hetente, havonta, gyűlések vannak, ez hogy működik? A páholyokban folyik, hogy mondtam, a, az élet tehát a köműves lét az ott zajlik. Minimum minden pár ha szabályosan működik, havonta egyszer összegyűlik. Van olyan páholy, aki gyakrabban sikerül ezt megtennie. Az emberi kapcsolatok és egyéb összejövetelek természetesen nem formában gyakrabban is előfordulhatnak. De azt lehet mondani, hogy általában mondjuk havonta egyszer, esetleg kétszer összegyűlik a társaság. Van egy egy, ha ez egy rituális munka, van egy rituális munkanyitás, ha úgy tetszik, ez egyfajta más, egy emelkedettebb állapotba hozza az ember, ez egy, ez egy ünnepi élmény. Ha egy munkatábla van bemutatva, akkor ez az előadó elmondja, és arról utána egy testvéri hangvételű vita zajlik. És utána, tehát sok minden van eleme, van, amit hosszú volna elmesélni, van ennek egy kerete formája, ami nagyon érdekes és sajátos hangulatot ad az egészhez. És ugye fontos elem mindig a munkát az úgynevezett vakolás zárja, ami egyfajta közös vacsora elfogyasztás, vagy ez szintén a közösségi életnek egy fontos eleme. Tehát itt, itt nem, a racionális elemek mellett én nagyon, nagyon érdekesnek és fontosnak gondolom azt, azt a fajta érzelmi kötődést, ami emberek között kialakul, és erre egy nagyon jó, jó keretet ad ez a, a ritusok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, akik esetleg most kapcsolódnak még a műsorunkhoz. Elmondom, hogy az Életképek magazinban most szabadköművesekkel beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban bárki Márk nagymester, és Nacsádi András az előző nagymester. És megtudtam, most közben még ezt a szép zenét hallgattuk, hogy Mozart is szabadköműves volt, és számomra nagyon meglepő művészneveket sorolt még föl, hogyha elmondaná a hallgatóknak is. Igen, és amit most hallottunk éppen a varázslóvalából, most erről köztudott legalábbis a szabadkünyves körökben, hogy ez nem más, mint a, a szabadkünyves inas avatásnak egy, egy szimbolikus változata, amit hát a profán nem tud természetesen. De nem csupán Mozart volt szabadkünyves, hanem az édesapja is, amit még kevesebben tudnak, de elmondhatnám ezt haydn vagy vagy liszt vagy szibélius úgy szintén. És kölcseit is mondta nekem kölcsei természetesen a magyar himnuszt is egy, egy szabadkönyves szerezte, de a francia himnuszt is. És a szabadkönyvesek világ szinten, gondolom, kapcsolatot tartanak, hogy egyáltalán a szabad alá létszámban, akár Magyarországon alá, akár így világszinten. Egyáltalán van-e jelentősége a létszámnak, vagy tudunk-e erről adatot Tudunk adatot, bár úgy hiszem, hogy a létszám az nem igazából jelentős ilyen szempontból, bár van, aki erre hivatkozik, én nem szívesen, én úgy gondolom, hogy inkább a, az ellemi értékek a, fontosak, nem pedig a létszám. Mindazonáltal a legutóbbi adatok szerint kb. 6-6,5 millió szabadkőműves van a világon. Ennek persze 4-5 az Egyesült Államokban él, de Európában is azért több, mint egy millió, másfél millió körül vagyunk. Magyarországon, hát persze messzire nem ez a létszám, ugye tudjuk, hogy 1950-ben betiltották a Magyarországon kiszabadkünyvességet, és csak 1991-92-ben alakultunk újjá, úgyhogy durván lehetünk olyan 5-600-an. Beleértve a két rendet, és most azonnal elmondanám, hogy két nagy irányzata van a szabadkönyvességnek nemzetközi szinten. Több létezik, de ebből csak kettőt emelnék ki a két legnagyobbat. Az egyik az úgynevezett angol száz irányzat, amelyik a londoni nagy Páholy mondhatni felügyelete alatt áll. A másik a latin szabadkönyvesség, ide tartoznak főleg az olasz, spanyol, francia, ö, osztrák, közép-európai szabadkönyvesek. Ők nem tartoznak igazából egyetlen egy felhatóság alá sem. Sőt, általában azt mondhatom el, hogy nincs egy szabadkünyves Vatikán, szóval ez nem létezik. Ez azért fontos kiemelni, vagy kianksúlyozni, mert, mert a szabadkünyves ellenes írások és azok, akik fenntartással viseltetnek a künyvesség ellen, azt hiszik, hogy létezik valahol egy titkos szervezet, amelyik világviszonylatban próbálja befolyásolni az emberiséget. Hát ez egyáltalában nem igaz, nem létezik ezt bátran állíthatom, hiszen most már több mint 22 éve vagyok szabadkönyves engem, ugyanis Párizsban avattak annak idején. A két irányzat közötti különbség, ami gondolom az első kérdés lenne, hogy miben különböznek ezek a szabadkönyvesek, az, hogy amíg az angol szász szabadkönyvességben az Isten hit kötelező a felvételkor, addig a latin változatban csupán egy teremtő elvet fogadunk el, amit úgy hívunk, hogy a világegyetem nagy építőmestere. Nos, ez az elv lehet bármi, adott esetben a természet is, avagy a véletlen, de hát ettől függetlenül nyugodtan motatom, hogy a nagy többségben azért az emberek hívők ateista ritkán kerül közénk. De ez nem kizáró ok. De ez nem kizáró ok. Volt arra szól, hogy, hogy a vallásokat elfogadják. Tehát, a zenében is egy szarasztrot hallgattuk, aki főpapot valakit a műben. Az angol elfogadják az egyisten hitet. Van-e nevesítve ez az Isten? Tehát vagy anglikán egyháznak a tagjai, vagy elfogadják, hogy más vallás tagja is? Más vallás tagja is, tehát nincs nevesítve. Éppen ez a lényeg, hogy nincs nevesítve még az angol is. is. Egyébként Szarászró itt főpapot játszik ugyan, de az igazság szerint ő a főmester. Ebben tehát a történetben a <gül> <gül> ő a főmester. Ö, nem. Ö, például. Elmutatom azt, hogy Kipling, ugye a dzsungelkönyvének írója is szabadkünyves volt, és gyönyörű szép versben írja le a páholyát, amelyben Indiában, ahol dolgozott egy szabadkünyves páholyban, ott ült bizony a hindu, a zsidó, a keresztény, a muhammedán együtt dolgoztak a szabadkünyves páholyban, az abszolút testvériesség jegyében ami egyébként a legszebb bizonyíték a, a humanizmusnak és szabadkügyvességnek. És hogy mondta az előbb, hogy kinhagyják a jelképeket is, tehát, hogy teljesen egyenrangú emberként vannak együtt, hogy mennyire ismerik egyáltalán a, akikkel együtt vannak, hogy az éppen tartozik-e valami más valláshoz, vagy egyáltalán a polgári foglalkozása? Hát azt kell mondjam, nagyon is ismerjük. Tehát ez, ez, ez szinte, szinte egy második család. És a, a szabadkönös felvételi eljárás, vagy procedúra az, az egy nagyon őszinte és nyílt megnyilást, egyfajta nyitottságot kíván. Tehát egy elég ez sem titok végül is elmondható, hogyha valakinek szándéka csatlakozni, akkor egy eleve a minimum, ahogy azzal kezdi, hogy egy részletes önéletrajzot Ráadásul az adatai ugye kifüggesztve lesznek a úgynevezett fekete táblára, ami azt jelenti, hogy fényképpel, alapadatokkal alap bármelyik testvér, hogyha valami olyan negatívumot tud róla, akkor kötelessége jelezni a főmesternek, hogy, hogy hát ezt külön vizsgálják meg. És ezután az önéletrajz beadása után, a szándéknyilatkozat után elindul egy vizsgálódás. Ami, ami során e, három e, mesterrel elbeszélget, akik ő, őt faggatják, és beszélgetnek vele, és meglátogatják. És ez a vizsgálódásokról ők jelentéseket írnak, és e, e, utána jön az úgynevezett kendolati meghallgatás ez is egy érdekes, úgy vélem, akinek csatlakozási szándék esetleg felmerül, ezt jó, ha tudja, ez sem titok, ilyen szempontból. A, a, ez, a, ez egy nagyon furcsa és sajátos könyves ö, hagyomány, arról szól, hogy a, hogy a keresőt, úgy nevezzük, aki keres minket, ö, behívjuk a páholyban, de mivel még nem avatott, nem láthatja a testvéreket, meg a templomot, meg az egész belsőt, ezért bekötött szemmel bevezetjük, és ott a kendő alatt olyanok is teltnek fel neki kérdéseket, akik akik hát a vizsgálódás során... Hát ha e valaki olvasta háború és békét, akkor Bezuhov-Grofnak az avatását elolvashatja bármikor, ez pontosan erről szól, tehát ennyire nem titok. <gül> Na most hát ott, ott gyakorlatilag mindenfajta kimondottan személyeskedő vagy bántó kérdést ez természetesen nem jön fel, de nagyon is előjönnek a fölmerült vizsgálódásoknál. Bármi olyan, olyan dolog fölmerül, ami esetleg problémát okozhat, akkor az a kérdéseknél előjön. És ezután a meghallgatás után van egy van az a, az ominózus titkos golyós szavazás, aminek elég szigorúak a, a, a feltételei, tehát elég kis számú fekete golyó megengedett csak, és ha ezen átmegy az illető, tehát messze nagy többség fehér golyóval támogatja az ő felvételét, akkor, akkor lehet csak szabadkülmes, akkor kerülhet sor az avatási szertartására. És azután az évek munkája során ugye hát egyre jobban és jobban megismerjük egymást. És valóban azt mondhatom, hogy, hogy szinte az, a, az életünknek egy, egy furcsa, külön e, sík, síkjával válik a testvérekkel való együttlét. Valóban mondhatom, mint szinte, szinte egy ilyen második család. Azt is fűzik azért hozzá, Márk, hogy itt is követjük a a kőfaragó céheknek a rendszerét, tehát mint általában a céhekben, mindenki tudja valószínűleg bármilyen kézműves cékről beszélünk, három fokozat létezett, az inas, a legény vagy segéd és a mester. Nos, nálunk ez ugyanígy történik, tehát hogy valaki bekerül a páholyba, egy neofita, az első évben inas, ami azt jelenti, hogy sem szavazati, sem hozzászólási joga nincs az ott történő cselek eseményekhez. Sőt, hallgatnia kell. Sőt, is. hallgatnia kell. Na most ez egy kiváló próba, olyanoknak, akik már teljes élettel rendelkeznek egyébként, a tolerancia próbája. Majd pedig egy év után általában egy úgynevezett tábla, tehát egy kisebb fajta dolgozat alapján elbírálva tovább léphet legény, és aztán egy harmadik évben pedig mesterfokozatra, ekkor válik teljes jogú szabadkünyvesség, aki tisztségeket tölthet be a páholyban, hiszen, mint minden civil szervezetben itt, itt is vannak tisztségek, pénztáros, szertartásmester, stb. stb. stb. vagy éppen az elnök, és ö, hát túl ezen a, az egész szervezetben teljes jogú felelősséget vállalhat. És Mondta az előbb, hogy különböző páhajoknak egy kicsit eltér a célkitűzés, nem tudom, szemlélete is, vagy azért ugye van egy alapvető szemlélet, de hogy van művészeti meg egyéb elmondaná hogy a magyar hogy körülbelül mi, mi Lehet, hozzáteszem, hozzáteszem hogy, lehet. Ez, hogy ez így nincs nincsen dogmák, ez aztán végképp nincs kimondva. Ez egyszerűen abból adódik, hogy bizonyos páholyokban valahogy úgy, úgy alakul, hogy egyfajta érdeklődésű emberek talán többen, többségbe kerülnek. És akkor a munkatáblák folytán inkább olyan típusú előadásokon. El. Hát a hét páholy közül a legrégebbiek, most a vidéki pá, van két vidéki páholy, Igen. öt páholy van a hétből a mi nagy páholyunkban Budapesten. Ezek közül a legrégebb, és a létszámban is a a legfontosabb, kicsit elfogult őkönnek, főmestere is voltam több éven, hát ez a Leonardo Igen, de... de a ugye, ahogy emellettem, nagyjárlóan, a Leonardo da Vinci páholy, ami hát a nevéből is adódik, mondjuk ilyen szempontból a páholyoknak a névválasztása adhat egy kis irányútságvéli uh -huh. kötelezettséget. Elsősorban egyfajta ilyen filozófikus a művészetekkel foglalkozó, szimbolikával erősebben foglalkozó páholy. viszonylag több művész van ebben a társaságban. Egyfajta kreatívabb páholy, Bíldán... Mondd el azt, hogy a szimbolikát mit jelent, mert ezt, ezt nem biztos, hogy mindenki érti. Ugye a szimbolika, szimbolika alatt mi egy, egy ilyen metafizikus filozófiát értünk elsősorban, ugye minden szimbólum, minden jelkép, de hát ezeknek a felszínes ismerete önmagában nem mond semmit. Ezeknek a belső értelmét keresük minden egyes alkalommal. Na most mondok egy jelképet, a körző, vagy az erégszög vonal, ugye alkalmas szerszám az építészetben és a, és a és, és szinte mindenütt a, a műszaki területen, de hát ennek az értelmezése a mi számunkra egészen más. Ugye a körző azt jelenti azt a, azt a bizonyos területet, az egyéni képességek területét körül határoló jelkép. A derégszögvonalzó pedig a vízszintes és a függőleges, a spirituális és a, és a materiális kiterjedését jelenti a, a, a szellemnek. Tehát amikor azt mondom, hogy, egy, szim, hogy mondjam, a, egy, egy adott páholyban a szimbolikus érdeklődés erősebb, azt jelenti, hogy ö, nagyobb szenvedéllyel foglalkoznak a testvérek, a csodálatos ritusaink és igen gazdag szimbolumaink, ö, értelmezésével, ennek felfejtésével, személyes egyfajta értelmezés és személyes viszony kialakításával ezekhez a gazdag szimbolikához. Más páholyuk, ugye például a Jászja szintén egy régebbi páholy, ami is után néhány éve új lendülettel folytatja a munkáját, hát szintén a, ne, a névválasztásából adódóan Jászló Oszkár inkább kérdésük. társadalom politikai általános kérdésekkel foglalkozik. Egy francia nyelven... A így a van. Egy francia nyelven dolgozó páholyunk van, a második Rákóczi Ferenc Páhol, A francia testvérek egy külön világ. Zömében itt élő franciák és franciául beszélő magyar testvérek alkotják. Ezen kívül, a, beszéltem a most újjá alakított, most nem időrendben mondom a páholyokat, az Egyesüléshez címzett páholy, ez az az ömmel fiatalokból, lelkes, lelkes testvérekből újjászervezett páholy, aki egy 1792-es, az első skottitusú, Budai Páholy nevét vette fölő szimbólumát. Most mondtál valamit, a kótritus, ezt biztosan nem érti senki. <gül> Itt nagyon mélyen kellene belemenni a szabadkönyvesség történetébe és részleteibe, de azt azért elmondhatom így, zárójelben mégis, hogy többféle ritus létezik most nem akarok rossz hasonlatot mondani, de mint, az, mint a, a kereszténységben is ugye van katolikus, református, protestáns, stb. stb. Nos, a mi ritusaink is körülbelül ennyire különböznek egyik a másik, másikától. Ket, két jellemző a legnagyobb a világon, az egyik a yorki ritus, vagy János ritus, a másik pedig a Skót ritus. Az eredet az szintén a 18. század elejére nyúlik vissza az akkori különböző, párhogyok más Képpen folytatták ezt a szimbolikus munkát, ezért különbözött ez meg egymástól. De abban is különbözik, hogy még a János-ritusban csak három fokozat létezik, tehát én legény mester, addig a skót ritusban 33 fokozat. Na most mindegyiken nem dolgozunk, de az egész, hogy mondjam, egy egész genezis történetet foglal magába az egész iniciatikus folyamata ide tartoznak mondjuk 18. fokon a rózsakeresztesek, ami aki miátt jelent, a 30. fokon a templomos lovagrend idézete, hogy csak néhány jelzőt mondjak erre. Itt érdekes van elnézést egy Igen, külön, csak tehát a skótvitusnál, ahogy régen például Abbafi Lajos történeti munkájában még írja a templomos rendszernek is nevezték ezt a skótitust, Tehát ennek a legfelsőbb fokain a templomos szimbolika jön elős volt, sőt gyakorlatilag ez egy mondható, tudható, hogy egy, egy templomos lovagrendi káptalan vagy egy vezetőszervezet van legfelsőbb. Ezzel nem kell azt hinni, hogy köpenytórdok és nem azonos teljesen a, a hiszen ugye itt a, az eredet inkább szimbolikus. Ezt történészek vizsgálják, hogy valóban van-e történeti kapcsolódás az egykori templomosokhoz. Ez inkább a legendák világába tartozik. De az, hogy egy szervezet közel 250 éve, vagy már ilyen múlva, 300 éve egy rituálisan szerzett formában köti magát egy korábbi, nem csak céhes, hanem ilyen, ilyen típusú uh, lovagrendi, tehát egész a kora, középkora visszanyúló uh, történelmi tradícióhoz, már önmagában ez is egy történelmi uh, kategóriás időszak. Visszatérnék még, hogyha megengedik kicsikét kicsit a Világegyetem nagyépítőmesterének a magyarázatára, mert ugye volt itt szó és kérdés, hogy Isten van, hogyan nem helyezkedik nem. bele ebbe az egészbe. Azt mondhatom, hogy nem feltétlenül Istennel azonosítjuk, hanem inkább a kanti gondolat alapján a legfőbb lény egy teremtő elv. Csupán a gyakorlati ész tárgya egy ideál, de egy hiánytalan tökéletességgel bíró ideál. És eredendően nem a tudományok vagy az elméleti ész, hanem a morál területére szorítkozó fogalom. Ahogy itt beszélgetünk, nagyon jelentős a szimbólumrendszer, meg szertartási rend, de, és jó részti, a filozófia, amivel foglalkoznak, és különböző területeknek az értelmezése, elemzése, viták, előadások, és. Pár, és hát nagyon meglepő gyakorlati eredményeket is felsorolt, csak ami most eszembe jut a Vakok Intézette, meg a Vöröskereszt, hogy hogy válik gyakorlati megvalósulásá ez a munka, hogy hogy megy át a gyakorlati életbe, tehát ez is egy uh -huh. közös munka, vagy mindenki a maga területén... Magyarországon ez a, tegyük hozzá, annyit el kell hogy ez a, a kövesség világkorának időszakához köthető. Tehát a mi mostani erőforrásaink, lehetőségeink persze összesen mérhetők. Azzal a helyzettel, ami a 20-as időszakbéli betiltás előtti állapot jellemezte Magyarországon a szabad különösséget. Több ezer tagja volt, sőt, több tízezer tagja volt. És anyagi lehetőség szempontjából is hát messze felülmutam a mostani embrió állapotunkat. És az ilyenfajta gyakorlati társadalmi társadalmi, társadalmi tevékenység Nek a szándéka természetesen fölmerült a páholyban, fölmerülhetett akár rituális munkán, fölmerülhetett egy munkatábla kapcsán is, és fölmerülhetett magában a szervezeti egységben. Tehát egyszerűen észlelve a problémát, a helyzetet, a nagymester vagy a vezetőség, a szövetségi tanács azt mondta, hogy igen, itt van egy dolog, ebbe segítenünk kell. És akkor ezt teljesen gyakorlatilm módon elkezdték szervezni, diszkréten a háttérből. A pénzügyi forrásokat megteremtették rá, megfelelő gyakorlati ö, embereknek kiadták a, tehát akár a szerveten kívüli sőt, zömében utána már szerveten kívüli emberek ö, ö, vitték tovább az ügyeket, de például volt olyan ö, közkor a Budapesten az összes nagy közkorházat könyvesek alapították, tehát program szerint. Azt azért hadd mondjam el, Márk, mert, mert szerintem itt az alkalom, hogy erről beszéljünk nyilvánosság előtt is, hogy Addig, amíg más civil szervezetek történelmi jogfolytonosságát elismeri a mindenkori hatalom, addig a szabadkönyvességgel sajnos mind a mai napig fenntartással viseltetnek. Én nemrég hallottam, hogy egy Balaton melléki község parkbarát és, és fürdőző egyesülete most ünnepelte a századik évfordulóját. Na most azt jelenti, hogy őnekik elismerték a száz éves jogfolytonosságukat, holott feltételezem, hogy legalább az ötvenes évek alatt egyszer-kétszer betiltották őket és elvettek tőlük mindent. Na most a mi egyesületünk, amit 1871-ben Tűr István, Klapka György és András Gyula alakított, mind a mai napig nem kapta meg a jogfolytonosság elismerését, Itthon Magyarországon, Itthon, Magyarországon egyetlen ö, kormánytól sem a rendszerváltás óta. Előtte természetesen szó sem lehetett erről. Egyetlen sem. Ugyanakkor tavaly, amikor még én voltam a nagymester, Franciaországban a Szabadkönyvesség 275. évfordulóját ünnepelték. Egy héten keresztül az egész ország csak rólunk beszélt. A nagymestereket fogadta a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a belügyminiszter. Báris polgármestere, Lyon polgármestere, és televízióban, rádióban, a sajtóban csak rólunk volt szó. Magyarországon erről egy szó, egy hang el nem hangzott. Arról már nem is beszélve, ugye, hogy 1950-ben elkobozták a tulajdonunkban levő Podbanicki utcai házat, és ezt soha nem kaptuk vissza. Egyetlen egy kormány sem adta vissza, mind a mai napig. Mert nem ismerik el a hát Ez Ebből a lesz szempontjából fontos mm -hmm. a jogfolytonosság, mm -hmm. mert ugye testvérek saját tagdíjaikból, jövedelmeikből összetéve számos ingatlant vásároltak, páholyházakat, ahol egyszerűen összegyűltek, ez és ez a páholy ez közösségi élet. Közösségi lett, Ezt az De első ez betiltásnál is. állami tulajdonban került a 20-as években, és utána, amikor újraindult a csak a központi székházat, a Pozmenc-Kutcai székházat kapta vissza a könyveség. Azt, azt is csak pár évre. Azt is csak pár évre, és utána az egyik napon megjelent ott az ávó egy képviselője, így kézbe felmutatott egy végzést, uh -huh. ami nincs meg, tehát egyszerűen nincs betiltó határozó, egyszerűen az ávó megjelent, elfoglalta effektíve az épületet, és magáévá tette. Na, most próbálta volna akkor bárki azt mondani, hogy, hogy, hogy hát nem engedjük be. Mm -hmm. és gyakorlatilag ö, azóta ez az épület, utána a sokáig, ö, az állam még működött, addig az ő felhatósága, utána a belügyminisztérium alá mm -hmm. került, mm -hmm. az útlevél osztály hosszú éveken át ott működött. Itt talán sokan ismerik ezt az épületet. Aztán, miután teljesen lelakták, üdesen állt hosszú éveken át műemléképület, most a közelmúltban vált műemléké, az állam utána eladta, több tulajdonosvártás uh -huh. most pillatnyiak sorsára vál és omladozik. Úgyhogy ez egy furcsa száll ehhez, ehhez a magyar könyvös uh -huh. történethez. Na de nem csak a, hogy mondjam, a Podmanick utca egy kicsit ilyen szempontból nekünk fájó pont. Igen, Mert hát az arra épült. Uh -huh. És hát uh -huh. elég nehéz más dologra használni ráadásul, mint mi még. Ja, hogy ebből a célból is... Természetesen ezt a századforduló magyar szabadkümbesei építették a saját pénzükön és vették meg. Tehát ez egy... Mondhatnánk azt, hogy jogunk hát több volt Több templom volt, ott van egy nagy templom. Egy hatalmas templom, épület, a, közé, a közepén, aminek hát nagyon érdekesen egyiptomias díszítőfestése van. E, emiatt lett mi emlék, tehát gyakorlatilag ilyen formában ö, művészem, ö, az művészem. egyetlen... Ö, direkt köműves templomnak épült és elég jó állapotban megmaradt épület. Hát, főleg a szimbolumrendszer fontossága miatt gondolom, hogy egy ilyen e saját épület történeti. azért az pontos lenne. Nagyon szorít most már a hátra lévő idő, úgyhogy még a, a magyarországi szervezetről és célkitűzésekről, hogyha a, Akkor a közelmúltról a... és a jó. mostani viszonyokról talán Annyit, hogy nem véletlen mutattam, mint többször a 18. századra. Tehát a magyar köművességnek van, megvan a saját története, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk ezekhez a gyökerekhez visszanyúlni. Ilyen vonatkozásban, például a mostani most lezárandó munka évben, mert mindig a nyári időszaktól kezdődik nekünk is egy váltás, azokat a nagy elődöket emeltük ki, akiknek valami módon évforduló, évfordulója van. Például az egyik ilyen nagy név, akire mi nagyon feltekintünk, Szécsényi Ferenc, akinek születésének 250. évfordulóát ünnepeltük most tavasszal. Szécsényi Ferencről megkosszorúztuk szobrát, róla ősszel fogunk egy nyílt munkatáblát, valami nyilvános helyen, meghirdetett formában bemutatni, amire mindenki eljöhet, aki érdeklődik. Egy másik számunkra fontos és nagy személyiség, aki ugyan nem tudjuk biztosan, hogy szabadkönyves volt-e, de szimpatizált a szabadkönvességgel, ez Kemperen Farkas, akinek halálának 200. évfordulója volt. Pont a halálai évforduló napján sikerült egy nagyon szép munkát megszerveznünk, a Kempelen Farkas központ Központtal közösen. Egy műem, nekik egy műemlékképületük van, ez egyik Károlyi Palota, és Bécsből a legelismertebb Kempelen kutatóhölgy tartott itt egy munkát. Egyébként a szervezeti erősödés állapotában vagyunk, próbálunk szerény erőforrásainkhoz képest egyfajta folyamatos karitatív munkát végezni, Próbálunk egyfajta a szellemi értékeinket közkincsíteni, például a honlapunk folyamatos átlak, egy kiadványaink kiadványok megjelentetése most egy, egy, remélem egy új lendületet fog kapni. Kossuth fog megjelenni most egy kiadványunk szintén. Igen, tehát több dolog van előkészületben. Tehát aki érdeklődik a könyvesség iránt, az javaslom, hogy, hogy, hogy figyelje ilyen szempontból az itt-ott elejtett morzsák, az meg fog minket találni, és, ha, és, és fog nagyon érdekes új információkat, kiadványokat találni. Na netten próbáltam rá keresni, és nem jött be De szabadkönyves kereső ja. szóval is be kell, hogy jöjjön. Uh -huh. Arra nekem nem sikerült, de lehet, hogy valamit De tartottam. egyébként a nemzetközi ezt ezrével vannak szabadkönyves honlapok, úgyhogy a semmi titózatoság nincs mögötte. Még egyszer hagyd szeretném ezt találni. Igen. Lehet, hogy nem ö, helyen van, most már ezt firtatni az utolsó percekben, hogy csak férfiak a tagjai a szabadkönyves páholyoknak hajoltudom. Magyarországi Nagyoljánsnak ha és tudom. a szimbolikus Nagypáholynak igen, de nemzetközi szinten létezik egy vegyes szabadkönyves rendszer is, a droaimen vagy emberi jogok rendszere és létezik a női szabadkönvesség is, na most Magyarországon is, egy, egy, Magyarországon is egy, létezik egy, egy, egy női páholy. Uh, kisebb létszáma a természetesen is és nem is olyan túlságosan régen, de létezik. Na most hagyomány alapján természetesen elsősorban férfi rend, hiszen a lovagok azok férfiak voltak, és a kőfaragó mesterek is. No de ettől függetlenül a női rendek is megjelentek már a 20. század elején. Nemzetközi most nagyon erősödik a női rend. Például az, a bet, azokban az országon itt a kövesség, gyakorlatilag az egész keleti régióban például és más szempontból Törökországban és Törökországban is tíz éve e, lehet működik újra a szabadkönyvesség. Ott például érdekes módon ez a tíz év alatt erősebb a női szabadkönyvesség mint a férfi. De máluk és, azért nagyobb hagyomány is volt, tehát Atatürk is szabadkönyves volt. Úgyhogy <gül> de, de, de ott, ott például nagyon-nagyon erős szemben, so sokkal el, a közelmúltban iszlám ö, szélsőségesek, és ilyen szállapban mondom, hogy szélsőségesek, mert köztünk is van. Sőt, az egyik páholyunk főmesterem elesleg muszlin. De, de de a, a, ö, de török például, hogy mondjam, egyfajta ilyen értelme, hogy amiről beszéltem, polgári sodás és az európai értékrendeknek egy, hogy mondjam, egy ilyen szálláscsinálójának tartja a a szélsőséges uh, muszlin uh, mai szóhasználat, uh, terrorista közeli uh, réteg, és hát uh, különböző székázat, vagy um, templomot robbantottak, mint, néhány hónappal ezelőtt. Tehát más a török helyzet, de érdekes módon, hogy a női szabadkülönség nagyon erős. Magyarországon a női páhoj és a vegyes különböző mi különböző templomunkat használja. Tehát mondhatni, hogy mi egy külön kapcsolatban vagyunk, bizonyos közös rendezvényeket is csinálunk, és hát hogy mondjam, a hölgyek érdeklődnek a könyvesség iránt, Magyarországon is megvan lehetőség. És még egy, hogy említette, hogy mondjuk ezen emlékünnepség lesz, amikor úgynevezett nyílt táblát Igen. tartanak. Igen, ez nyílt, nyílt munkák, úgynevezett Előfordul, előadássorozatok is. is, hogy, hogy ne, vannak ne, ilyen előadások? Évente három-négy nyílt előadást szervezünk általában a legkülönbözőbb témákról, a Kossuth Klubban többször is volt szó, például a szvatkünyvesség és Trianon címmel, El most nem akarok kitérni, mert nincs rá idő, de szívesen beszéltem volna hosszasan róla, de más legkülönbözőbb témákban is. Mivel a műsoridőnk lejárt, most már csak azt tudom mondani a hallgatóknak, hogyha további kérdések merülnek föl, akkor gondolom, hogy a weblapon elérhetőek, könyvekről is beszéltünk, ami a szabadkönyvességgel foglalkozik. Ha sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor ebben az irányban lehet tovább nézelődni. Elköszönök most a hallgatóktól az életképek magazint hallották. Szabad kömvesek voltak a vendégeink, Bárki Márk nagymester és Nagycsádi András előző nagymester. Köszönöm szépen az itt létet. Mi is köszönöm, köszönöm.